Szerintem a reziliencia feltétele a hit, remény és szeretet. És persze ezek közül a legnagyobb a szeretet. Valahogy mindig idejük adok ki, amikor erről gondolkodom. Ez az alap. Egyszerre nem lehet az ember kétféle tudatállapotban. A legnagyobb rossz szerintem a szégyen. A szégyen és a szeretet nem fér meg egyszerre, egy tudatban. Ahol a szégyen megjelenik két ember között, ott a szeretet kimegy az ablakon. És fordítva. Ahol a szeretet megjelenik közöttünk, ott nincs helye a szégyennek. Érezheti magát úgy az ember, hogy egyedül van, elvágva mindentől, mindenkitől, és érezheti úgy is, hogy összeköttetésben van a világ mindenséggel, egy kicsit része valami nagynak. Ez is két tudatállapot, ami nem lehetséges egyszerre. Ilyen összeférhetetlen kettősség a félelem és a szeretet is. Tehát szégyen vagy szeretet, Egyedül lenni vagy kapcsolódva, félelemben vagy szeretetben élni. Mindezt lehet vallásosan is értelmezni, mert minden vallás ezekben a dimenziókban gondolkodik. A kegyelem megszabadítja az embert a bűntudattól és a szégyentől. A hit pedig vagy segít a szégyen feloldásában, vagy éppen szégyent kelt. A legnehezebb pácienseim, akiknek a legtöbb fájdalmuk van, mind nagyon vallásos családból jöttek ahol állandóan beledörgölték az orrukat abba, hogy bűnösök és szégyeljék magukat. Nem lehetnek elég jók ahhoz, hogy jól érezzék magukat, nem méltók semmire. Mintha meg lenne tiltva az öröm, az önszeretet, mintha az önzőség lenne. Mintha azt nem lenne szabad érezni, csinálni, de állandóan engedelmeskedni kellene. Vannak olyan vallások, amik az embert a legrosszabb tudatállapotba taszítják, szégyenbe és egyedüllétbe. Mert aki nem engedelmeskedik, az kiközösítik. A kiközösítésben minden rossz benne van. Tulajdonképpen egy halálos ítélet. Régen, akit kiközösítettek, kiűzték az erdőbe, és ott úgy lehetett vadászniál, mint egy állatra. Nem védte meg az emberi moralitás és a törvény, hanem szabad préda lett. Biokémiailag a félelem, a szégyen, a bűntudat, az egyedüllét olyan hormonokat indít el, amik megmérgeznek minket. Ábrám Hoffer pszichiáter olyan embereknek, akiket más pszichiáterek pszichotikusnak neveztek, óriási vitamin adagokat adott, hogy semlegesítse a felesleges adrenalint, amit a test nem tud felszívni, és méreggé válik a szervezetben. És egyszerre, aki addig skizofrén volt, már nem volt többé az. Azt állította, hogy az ember megőrül a krónikus adrenalin túladagolástól. Ha valaki állandóan fél, mert folyton bántják, az krónikus. A félelem adrenalin termel, és a rettegő ember önmagát fecskendezi be a méreggel. Ezért nagyon fontos a szeretet, mert nem fér meg mellette a szégyen és a félelem, hanem relaxálhatok. Ha úgy érzem az Isten megbocsát, ha úgy érzem, el vagyok fogadva úgy, ahogy vagyok, akkor vége az adrenalininyek szíjúzásnak. Minden, ami relaxál, az segít. Megment. Olyan tudatállapotba hoz, amiben nem szorongok, és autentikusan önmagam tudok lenni. De ehhez szeretet kell. Egy olyan családban, ahol nincs szeretet, csak akarat, a gyerek nem tud autentikusan felnőni, mert vagy be kell adnia a derekát, vagy azt kell csinálnia, amit parancsolnak neki, vagy ellenáll. Nincs ideje kitalálni tulajdonképpen, mit akar. Mire akar figyelni, mivel akarja tölteni az idejét, mit élvez, mit nem. Ha úgy élek, ha az élményem az, hogy egy nagyobb egységnek a kis autentikus része vagyok, ami a vallásos érzés lényege, akkor sokkal közelebb leszek a boldogsághoz, mint ha félek, vigyázok magamra, elkülönítem magam, és próbálok túlélni egyedül. A szégyennek is az adrenalina biokémiai háttere? Egészen biztos. Minden érzésnek van egy biokémiai koktélja. Ezeket én nem ismerem pontosan, de az adrenalin sok koktél alkoholja. Ebbe aztán kerül mindenféle más is. De abban a pillanatban, amikor megijedek, vagy szexuálisan felizgulok, vagy mérges vagyok, az mind adrenalint pumpál a vérembe. Sőt, végeztek olyan kísérleteket, amikor adrenalinnal injekcióztak be embereket különböző milliókban, És a környezettől függően begerjedtek, vagy dühösek lettek, vagy elkezdtek félni. Akadnak, akik szeretnek rémfilmeket nézni, amiken meg lehet ijedni, és utána rohannak haza szexelni, mert beindul az adrenalin, és ha megváltoztatják a körülményeket, akkor az egyik érzés a másik érzésbe vált. Gyakori, hogy egy pár veszekszik, dühöngenek, kiabálnak egymásra, és utána Istenit szexelnek. Ez mind az adrenalin csodája. Ám érdekes, hogy mindenben, ami jó, amire vágyunk, a szeretet, a relaxáció, Hát abban nulla az adrenalin. Nyilván azért zárják ki egymást ezek a tudatállapotok, mert teljesen más a biokémiájuk. De gondolom, akkor azok a tudatállapotok, amelyek hasonló koktélok, vagy legalábbis az adrenalin az alapjuk, összetudnak adódni. És nem csak szerencsésen, mint egy nagy szex, hanem szerencsétlenül is. Vannak olyan tudatállapotok, amikben nehéz élni. Az ember mégis gyakran beleragad, és nincs kiút. Ilyen a szégyen, a bűntudat, az egyedül lét, vagy az izoláció, az elszigetettség. Ezek össze vannak kapcsolva. Az egyik a másikhoz vezet. Például, ha egyedül vagyok, és mindenki körülötten társaságban van, mondjuk van párja, akkor szégyellem magam. Ha szégyellem magam, akkor elkerülöm a másikat, mert félek attól, hogy abban a pillanatban, amikor érdeklődik utánam, és én esetleg megmondom az igazat, akkor szégyellem kell magam. Harminc éves vagyok, még szűz. Szégyellem magam, és félek, nem merek kapcsolatba kerülni senkivel, mert kiderül mi van. És akkor megszégyenítenek. Izolálódok, nincsenek kapcsolataim, nincs visszajelzés, fogalmam sincs, ki vagyok. Ha mindehez még férfi is vagyok, akkor attól is rettegek, hogyha netán mégis kapcsolatba kerülök valakivel, akkor nem fog felállni a farkam. A, a negatív tudatállapotok összeadódnak. Az ember rosszul érzi magát, és ezzel elveszíti a hatalmát. Azon kezd el gondolkodni, hogy nem érdemli meg azt, amire vágyik, azaz nincs hatalma, hogy megszerezze. Nincs hatalma, hogy megtehesse azt, amit akar, és ne kelljen olyasmit tennie, amit nem akar. Erre a hatalomra lenne szüksége, de hát nem érdemli meg. Vannak olyan szerencsés emberek, akiknek ez kiút, de ő nem tartozik közéjük, mert más. Szerintem ez egy rettenetes mesebeli gondolat, hogy létezik a világ mindenségben olyasmi, hogy az ember megérdemel bármit is. Nagyon nehéz elfogadtatnom a pácienseimmel, hogy azért, mert megszülettek, mert élnek, mert itt vannak a földön, joguk van, ahogy minden élőlénynek élvezni az életet, önmagukat, amíg élnek. Milyen tigris, róka vagy csirke gondolkozik azon, hogy megélje-e, élvezze-e az életét? Hát beleadja magát és élvezi. Azért, mert él. Én erre próbálom bátorítani a pácienseimet, hogy csak az a fontos, hogy élnek. Hát akkor miért ne élveznéd az életedet? Ez nem érdem szerint jár. Az csak a gyerekeknek mesélik, hogy valahogy megértsék azt, ami érthetetlen, hogy miért vannak szerencsés emberek és szerencsétlenek a világon. Úgy teszünk, mintha lenne igazságosság a világban, és lennének olyanok, akik megérdemlik a jót. Aztán még kitalálunk olyan marhaságokat is, hogy vannak előző életek meg karma. Ha most velem sok rossz történik, akkor biztosan nagyon rosszul viselkedtem egy előző életemben, hát bűnhődnöm kell. Ez mind hülyeség. Megpróbáljuk megmagyarázni azt, amire nincs magyarázat. Az egyetlen valóság az, hogy valamit akarok és megkapom, vagy valamit akarok, de nem kapom meg. Ez a valóság az univerzumban. Az, hogy aki megkapja, az megérdemli, hát ez nevetséges. Nézzünk csak körül, megérdemlik-e azok az emberek azt, amiük van, akiknek sok minden megadatott. Csak akarták és lett nekik. Akik pedig akarták és nem kapták meg, azok meg nem azért nem jutottak hozzá, mert nem érdemlik meg, hanem mert szerencsétlenek. Arra, hogy a szerencsének milyen sok köze van mindenhez, csak mostanában jöttem rá. Annak a valószínűsége, hogy én én vagyok, olyan pici, hogy majdnem lehetetlen. Ha megnézzük, hogyan lett az anyám az anyám, és az apám az apám, és így visszatekintünk még néhány generációra, hát annak a valószínűsége, hogy én vagyok én, az majdnem nulla. Legalábbis nagyon pici. Éppen, hogy vagyok. Mekkora annak a valószínűsége, hogy veled találkozom, és megíródik ez a könyv? Majdnem nulla. Minden, ami fontos, az véletlen. Hát akkor miért mondjuk azt, hogy megérdemlem? Nem érdemlek én meg semmit, és nem nem érdemlek meg valamit. Ez csak egy hülye koncepció. Térjünk egy kicsit vissza oda, hogy ez miért rossz. Amikor megszületünk, az a bajunk, és ez mindenképpen benne van, az ember eredendő hülyesége, hogy azt hisszük, a szüleink mindent tudnak. Itt kezdődik a transferencia. Ezt általában megtartjuk még akkor is, ha serdülőkorban ráeszmélünk, hogy a szüleink sem tudnak mindent. Sőt, hülyék! De, és itt a transferencia, azt hisszük, hogy biztos van valaki, aki mindent tud. Mondjuk az egyetemi tanár. Vagy ha ő nem, akkor a terapeuta, vagy a terapeuta-terapeutája. Hát valaki biztosan tudja a tutit. És bizony vannak jó sokan, akik úgy tesznek, mintha tudnák is. Jól vannak egymással azok, akik azt hiszik, a másik a mindentudó, és azok, akik úgy tesznek, mintha ők lennének a mindentudók. De mire jó ez? Értem, hogy gyerekként muszáj a világban tapasztalatokkal rendelkezőkre hagyatkoznunk, legalább az életben maradás érdekében. Magunkévá tesszük ezt a dualitást, hogy van, aki fent van és lefelé mondja, mi van, mit kell tenni. Mások meg lentről felfelé engedelmeskednek. Aztán esetleg kamaszként lázadnak, de a gyermeki állapot csak nem múlik el. Felnőtté kéne válni, nem szülőként és nem gyerekként definiálni önmagunkat, akkor megszűnne a transferencia. Azért nehéz kiszállni ebből a vonatból, mert nagyon fájdalmas rájönni arra, hogy senki nem tud semmit. Itt vagyunk és keresgélünk kapirgálunk, mint a vakcsirkék, és úgy teszünk, mintha tudnánk valamit. Amikor picik voltunk, úgy néztünk az anyánkra, mintha minden tudó bölcs asszony lenne. Nem is asszony, egy istennő. Amikor ő azt mondja, hogy most már ne pisíj be kisfiam, akkor én azt hiszem, hogy ő a minden tudóságában mondja, hogy nekem ezt már nem szabadna csinálni. Amikor aztán mégis bepisílek, szégyellem magam. Talán ez az első szégyen érzet. Mert tisztán látom, hogy ez az okos, bölcs, isteni nő elvárta tőlem, hogy ne pisíjek be, én meg bepisíltem. Hát akkor szégyellem magam. És a szégyen olyan erős, hogy el akarok tűnni, meg akarok halni, nem akarok élni. Nem akarom, hogy rám nézzenek, mert amikor rám néznek, elpirulok a szégyentől, hogy ilyen selejtes ember vagyok, aki nem tud megfelelni az elvárásoknak. És itt kezdődik a végem. Nem azt a gondolatot kapom, hogy bepisíltem, na és, lehet, hogy holnaptól soha többet nem fogok bepisílni. 35-40 éves korom körül imádtam bepisílni. Gyakran sétáltam a tengerparton a homokban, ott laktunk a tengerpartján, és néha legugoltam, és bepisírtam. Nem történt semmi. A homok beitta a pisimet, mintha ott se lett volna, nem fintorgott, semmi, csak beitta. Addig, amíg meleg volt, jó érzés volt. Finom. Pisi ben ülni. Akkor lett kényelmetlen, amikor kihűlt és párolgott. Nedves lett és hideg. Akkor nadrágot kellett váltani. De hát hol itt a szégyen? Hát nem lenne jobb, ha kísérletezhetne egy gyerek. Például, ha bepisíl, az anyja azt mondaná, na hát édesem, de jól csináltad. Látom, milyen jól bepisílt. És szólj majd, ha már nem jó. Szólj, ha már nem meleg. Szóval, ha kihűlt a pisi, és akkor ruhát cserélünk. És akkor a gyerek nyugodtan tudna szólni, amikor már nem kényelmes, és belehetne újra pelenkázni. Amikor a gyerek már látja, hogy az apja meg az anyja is vécére mennek, nem viselnek pelenkát, és bepisilnek abba a pisi ivó porcelán edénybe, amit le lehet húzni vízzel, hát az óriási dolog. Melyik gyerek ne akarná azt csinálni, amit a felnőttek? Előbb-utóbb azt mondaná, hogy most már nem kell Pelenka, maga akar pisilni és lehúzni a vécét. Így soha nem történne meg, hogy a gyereknek szégyelnie kellene magát. Aztán jönnek a következő hülyességek, például, hogy minden hat évesnek meg kell tanulnia írni, olvasni, számolni. De hát vannak olyanok, akik már négy éves korukban megtanulják mindezt. Mások meg csak tíz éves korukban tanulnák meg, ha senki nem baszogatná őket. Úgy kezeljük a gyerekeinket, mintha egyformák lennének. Pedig mindegyikük más gyümölcs. Ha a szőlőt szamócának néznénk, akkor megszégyenítenénk, hogy májusban még ehetetlen. Mert nézd csak, a szamóca már majdnem kész van, majdnem finom. Hát micsoda szamóca a szülő, hogy csak szeptemberben érik meg. Miért nem hagyjuk békén a gyerekeinket? Miért kell összehasonlítani őket egymással? Miért kell mindent egyszerre csinálniuk? Hát ez rettenetes. Ilyen dolgok miatt az ember inkább nem akar félni, mert azt hiszi, ilyen a világ. Nem mindenki találja meg a kivezető útját ebből a labirintusból, a családból, az iskolából. Ezek rettenetes helyek, ha csak az embernek nincs nagy szerencséje, és olyan a családja, ahol nyugodtan lehet lenni. És nem járhat olyan iskolába, ahol nem mondják meg neki, mire kell figyelni, hanem azt figyelik, amire ő figyel, és segítenek neki. Mondjuk, ha a gyereket éppen a bogarak érdeklik, adnak neki sok bogarat. Akit éppen a motorok érdekelnek, az kap egy motort szerelni. De nem kell a motorszerelőnek bogarakra figyelni és a bogarasoknak autót javítani. Hát micsoda hülyeség ez? Miért nem mi tanulunk a gyerekeinktől? Miért kell nekik tanulni tőlünk? Nagyon hamar végzetesen elkedvetlenítjük a következő generációt, és aki ennek ellenére reziliens marad, a szerencsés flótás. Abban a pillanatban, amikor szégyellem magam, csak el akarok bújni. Ha azt hiszem, selejtes vagyok, hogy sokkal többet kellene tudnom, mint amit tudok, akkor egyre rosszabbá válik a helyzetem. Mert ahelyett, hogy büszkén elmondanám mindenkinek, hogy mit nem tudok, mi érdekel, és hogy ezeket és ezeket a dolgokat szeretném megtanulni, inkább úgy teszek, mintha tudnám. Ezzel már is színész lettem, és elkezdhetek szorongani, ami tulajdonképpen lámpaláz. Attól filek, hogy bármelyik pillanatban leleplezhetnek, hogy én nem egy felnőtt férfi vagyok, hanem csak egy rémült kisgyerek, aki úgy csinál, mintha férfi lenne. Csak akkor érzem jól magam, de akkor sem igazán, amikor egyedül vagyok. Mert akkor leszállhatok a színpadról. Akkor nem néz rám senki, nem figyel senki. Csak hogy egyedül lenni is nagyon rossz. Az izolátságról már beszéltünk, ez a szégyen és a félelem mellett a harmadik átok. Nagyon érdekes, hogy azok a pácienseim, akik magukba építettek egy hangot, ami állandóan kritizálja őket, Miért csinálod így, miért csinálod úgy, miért nem csinálod ezt, még mindig nem csináltad azt, ezt is rosszul csináltad, nem kellett volna ezt venni, azt venni, ezt olcsóbban is megkaphattad volna, te olyan hülye vagy, az a hang gyöltri őket. Nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem szabadulnak meg tőle? Hát szerintem azért, mert akkor végképp egyedül maradnának. Azok, akiknek van ez a belső hangjuk, tulajdonképpen soha nincsenek egyedül. Még akkor is, amikor egyedül vannak, tulajdonképpen ketten vannak. Állandóan baszogatják magukat. Én baszogatom magam. Tehát vagyok én, és vagyok magam is. Soha nem vagyok egyedül. Attól a pillanattól kezdve, amikor ez a hang eltűnik, az embernek hiányérzete támad. Mint amikor valaki egy vonatsim mellett lakik, és mondjuk minden reggel három órakor elmegy a gyors vonat a háza mellett. Ő alszik, de ha egyszer nem jön a vonat, akkor felriad három órakor. Mert hiányzik neki a három órás vonat. Hozzászokott. Ugyanígy hozzászokhatunk ehhez a negatív, kritizáló, neheztelő, degradáló hanghoz is. Ennek az alternatívája az, hogy kikapcsolva a hangot egy darabig bátran legyek egyedül. Utána pedig csak olyan emberekkel legyek együtt, akik örülnek nekem akik örülnek annak, amit teszek, és nem kritizálnak. Umberto Maturana egy csilei biológus azt állítja, ahol a kritika bejön az ajtón, a szeretet megszökik az ablakon. Ő nem hisz az építő kritikában sem, amit pedig sokan kultiválnak, megengednek maguknak, azt gondolván, hogy az segíti a másikat helyesen értékelni önmagát. Foly. Maturána szerint nem érezheti szeretve magát az, akit valaki kritizál. Ha én kritizálom magamat, akkor én sem szeretem magamat. Szeretet nélkül élek. Márpedig, ha szeretet nélkül élek, akkor még ha valaki meg is dícsér kívülről, azt hiszem ő is hülye. Ha valaki kíván engem, akkor biztos, hogy nem normális, mert egy ilyet, mint én, csak a hülyék kívánnak. Mert még nem tudják, milyen rossz vagyok, milyen selejtes. Ha véletlenül odaadom magam azoknak, akik szeretnek, akkor állandóan attól félek, hogy bármelyik pillanatban rájöhetnek, hogy tulajdonképpen milyen rohadt vagyok. Akkor aztán én sem tudom élvezni az ő szeretetüket, mert tudom, hogy ők csak azt szeretik, akinek engem hisznek. De engem valójában nem, mert én tudom, milyen rossz vagyok, milyen hülye, ahogy az anyám ismételte milliószor, amíg élt, András, te nem vagy normális. Hát akkor az, aki engem szeret, nem normális. Engem csak a hülyék szeretnek. Ettől a tudatállapottól meg kell szabadulni. De ez nem azt jelenti, hogy dobjam át a váltót a szégyemből a büszkeségbe. Dagadjon a mellem, és attól fogva én vagyok a legjobb, mint Cassius Clay. Persze még ez is jobb annál, mintha azt mondanám, hogy egy szóló vagyok, de valahogy mégis legyőzök mindenkit. Ha szégyenben élek, bármit teszek, bűntudatom van, hogy nem lenne szabad, nem érdemlem meg. Ebben a tudatállapotban tulajdonképpen vonakodva élek. A lelkem mélyén arra várok, hogy vége legyen a szenvedéseimnek. Várom, hogy belehalljak egy halálos betegségbe, rákom legyen, vagy valami csak már legyen. Pattanjon meg az ér az agyamban, hogy már ne kelljen színészkedni, azt játszani, hogy egy elfogadható ember vagyok. Van egy zen történet, ami nekem mindig is nagyon tetszett. Egy meditáló elmegy egy rossihoz, a tapasztalt mesterhez, és elmesélni neki, hogy meditáció közben már többször látott egy óriási ronda pókot. Hatalmasat, akkor át, mint a saját öle. Egy öl óriási pók jött felé. Elhatároztam, mondja a mesternek. Ha legközelebb is jön, akkor a tőrömmel megölöm. Beleszúrok. A mester erre azt feleli. Csak vigyázz, csináljuk ezt lassan, két lépésben. Ezzel egy piros krétát ad a tanítványnak. Először, első lépésben tegyél egy X-et a pókra, ahol beledöfnéd a tört, odarajzolja piros krétával egy X-et. A meditáló beleegyezett, és amikor legközelebb is jött a pók, a piros krétával ráírta az X-et. Ment vissza a mesterhez, hogy megtette. Erre a mester azt mondta, na, hát akkor nézzünk körül, hát ha megtaláljuk ezt az X-es pókot. Megkérte a férfit, hogy húzza fel az ingét. Amikor felemelte, a nagy hasán ott virított a nagy piros X, a saját hasán. Még jó, hogy nem a tört szúrta bele.